َّ الذيين آمعمل فلَمون bbi وَأََّ الذيين كفرu ف يقولونه معذاراض اللهُ بذاala يغّ به كثير وdi به كثير وما يغل به إ الفاسقين அ الذيين يen قزون اللهِ بعدisaاق من بعد mi sakeاق وطون ma amar الله ب أي وَدونون في الأ أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم منبوة فاحيكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم مات الأرض جميعا ثم استوى إلى السماع فزوى هنسبة سماوات وهو بكل شيء نليم سورة بقرة مدني سورة نسولا ستاسي بس سورة متففينة او پترتیب ده سورتنو کی دوئم دے پس ده سورت فاتحینا. مقصد د سورت بیان د سلور و مزامینو اس بات ده توحید اس بات ده رسالت. جیحاد بی سبیل اللہ تعالی انفاق بی سبیل اللہ تعالی بایتبار ده مضمون سر سورت پسنور سوبانی تقسیم دے. اوالا حیث چیانوے پوری دے کے بیان دے ده اس بات توحید درئیم ایسال آیت تر پوری دی کی بیان دی دی صبع داری علیات درئیم تر آیت 67 ما آیت پوری دی کی بیان د جیاد بی سبیل اللہی تعالی او سلورم ایسال آیت 24 نفر خیرم پوری دی کی بیان دی انفاق بی سبیل اللہ تعالی اولئی سال دی pockets ایت آباد عدری بابoin زمانے مشتمل資 اول باب ایتیز پوری دریم باب اي 39 پوری او دريم باب اي 45 92 پوری دا اول باب بیان شوه دريم باب شروع شوه ته اي پي کسنا پدې کې اول داوته توحيد ذکر کولا کو يا ينه سبو دره او دې دلیل باندې پيزه تلایلي عقليہ ذکر کول اول دلیل یې کې الله وای تاسمه پیدا کوي زين دلیل عقليہ ساسو مشران مې پیدا کړ دريم دلیل عقلي ذکر کول به 22 کې کدا سمې اسمان چپه ګرځولو او زمکه به دله پیداګه او درې سي باران به ته ورولو لبي عادتې پېزو دلیل سمره راويته چې فلاته جل الله يذدان وانت تعلمون سره بیا په آیت نمبر 23 کې سلو خبره ذکر کوله وان كنتم في ريب مما مم نزلنا سره اول صداقت قران لبي دلیل وهې به ما نزلنا سره الله بل ځان ته اشاره چې دا کوورآن خوم رالیجللی دی نوولتهین کار کوئ درم خبره پهې زییک کوي الله بدې دا سره اسباتته رسالت کوي چې دا پې غمبر چې سوی دا بالکویاوي الله وایي دا خو دماه طرف نه خبرې کوي دته ته خپل ځان نه کار نهشته جس وای بیایا سر خبره ات صورت ته مې مس سره و تعالبهې دلیل کوي د مشرک نه چې ما خو په باې دا ې د لالی زی کوه نو اوس تم په شیر پان او دلیلوخوا که بیا به آ شویس کې سچر او تویفر کوي اغاچته چې پهبلل ش باندې دلیل پیش نه ک او دې داې کار کوي بیا آچیس کې کامل بشاره دی ورګوغچته چې د د تو شي نو اوس ددي نهیس نه د نه کمزین نه چې طلاوتته شو دفه د شو کوي کوي دفه د شوه کوي کې یو شرکت نو وی چې دا د کتاب کتابونه دي ځکه خو پدې کې دا شي کمزوري <سطور> کمزوري <سطور> مثالونه دي پدې کې ذکر دي نو مون کې لري په خپل ځای دلیل پېښ نکړو نو داسې او دا اينات د وچینه دي اعتراض کو چې دا د خپل کتاب ده ځکه پدې کې دا شي کمزوري کمزوري مثالونه دي دا که د کوم ځای کې تانبه په کار دي چې پدې کې خ اوس ته کېد مثال نه راغلی نو هغه جواب کوي چې مثال په سات مقصود نه دي بلکې مثال د پاره د وضاحت کا مثلی دی کله کله انسان غبي وي هغه په کلاوي باندې پوېږي نو هغه ته چې په خبره باندې مثال ذکر شي نو بیا هغه ونهغه خو پوښ شي نو ان الله یعیننا للل لا یصحیب عقل اي يسربات ذاك بيان كي يا اي يسربات بيان علم مثلا ده ما باوذا تن عاكي دماشري فما فوقها يدين بزياد ف بزياد او ده كم ده توانو ده بار راجي فما فوقها يدين الزياد يا فما فوق يدين كم يعني كماشي كم و الله بيان دفا اما الناذین بسر چاکسان دی آمنو چی منل دان بسر دتوهیده دفا یعلمو نا دی پوهیگی انه الحق چی دا قرآن حق کتاب دی دی ربهم دا دید رب دا طرفنا و اما الناذین ورچاکسان دی کفرو چی انکاری که دتوهیده دفا یقولو نا دی وای ماذا اراد الله سو اراده قرد اللہ کالا بهذا مسلا دی مثال پا بیانو نسرم نو يزل قم رأيك كاركيكي بي بذي مسأل معنى كثيرة دير خلقه ويهدي أو مزبوتيكي بي بذي مسأل معنى كثيرة دير خلقه وما يزل به أو قم رأيك كاركيكي بذي قرآن معنى إلا الفاسقين لكن زفاسقانوا إن الله لا يفهي إن الله لا يفهي سرق يقيناً ألا بك لا ستاې با نهکنل دوې ته شانانی نو زول باره کې کوال دي خو دوواړه مچوب دی دوه فال پهې مشهور دي یو دا مرچوب مطلب چې راج نه دي یعنی قابل د قبول نهدي یو توج چې کوده مفسیین کوي نو هغ وای چې کله کبوت نازل شو سورة انکبوت کیا ایت اکتالیسو مثل النادهی نتخذو من دون اللہ اولیاء کمثل الانکبوت اتخذت بیتا و این اوحن الویوتی لبیتا لانکبوت و اوحن الویوتی لبیتا لانکبوت و ایت کلیسی شو سی مثال دعا کسانو چینی ولی دی ما سواد اللہ نور اولیاء انو دو دایتا دی عبادت مثال پشاند جولاگی دی جولاگی جو کور جور که او بس ته خپل کور کې دی دشمن نه د دا باران د انور نه مې او په کې راګیر شي وای چې کله دا مثال نازل شو نو مشرکان تر ازو کوتي تا خو د دې کتاب نه دې تر وګوره په دې کې خو ته د چولګي مثالونه پخې کیږي نه بیا د سوره بقره دا یو نازل شو چې ان الله لا یساهی ای یذرب مثلا ما باوته فما فوقه یخی الله بعدقلل تهدي خبريه چې دیان کې مثال ماشي. نزول ده یو ما شي نو او تهیم چا نه زول د دي خلک ګ کوي وي کله چې صورت حاج اوسممه سپره ک ترتلل شو تمج چې مثاله چې ان الذي نه ان الذي الله لن يخلقوا کو زبااب لوله وچ سله ولب ولب زبااب لا یسمې زو می کله چې د مچ مثال <سؤال> نازل شو چې دا اوا خو دوونه کمم زورې دي چېکه د دا نه مچ یوشی پخپو پورې یا پخله تخته نو دا او دینیشه خلاصور نو تاالله بهزر کې وای مشرکان نووي چې دا نه د خه کتاب دی پر کې د مچ مثال <سؤال> دی پو پته را باې کله څنګهخه دغه کتاب دی نو دا, دا یو فازل شو د سوره بقره ان الله لا یسہی ای یذ رب مثلا ما بعود تر فما فوقه اوس د دې ځوانو جواب نه وای اول کله مرجوزه کده سورتین انکبوت مبارکه چې سوره انکبوت مکی سوره دی او سوره بقره مدنی سوره ده لکه په خبره ده اتره مکی خلقو کړی دي او جواب تم دې نه خلق کوڅه کیږي صدا دې کیږي نو ما باندې درښنه ده په خبرتۍ او زه جماعت تاسو ته کوم صدا سې کیږي تاسو وایئ چې مونږ له باندې تراس باندې کړو مونږ تاسو شيرځه ووبو نه کیږي دا شي وایي نه لکه څر په کور سه پکور کیږي لوک مګل بنیادم د کور د بلده سره خبره نه حل کیږي هغه څنډه کیني بار پکلي کیه او بل ځای کې وخت خبره کیږي سو په مات کې وترې سو په کوڅه کې وترې سو په دوکان کې وترې نو چې خو یار باندې ته وایي به یې به خبر اوسه مثلا نه حل کیږي ساج چا سره لنجه څه توشي هغه سره کې نه خپل زف یو کا سامه مطلب حل شي تاکو ته ځانل سر یې او خلکو لوم سر یې دا شي جن او خپل کور کې مساله دې حل کا خپل کور کې کې نه چا سره لنجه څه خبره حل نو اته راز شونه دې او مکه کی او جواب ته مې دیخه الکو تکي کیدا سې کیږي نسې کیږي دا کول کی کی؟ کی کی؟ کی کی؟ پدی و مرجو ته دن چې کما ته جيم افسيرين پېښ کئ چې دا د سورته حاج په واره کې نازل شوې ده چې ال تکي ته مچ مثال ذکر شو نو دل تکي وته جواب کو نو ردی جواب نه دی چې سورته حاج په نزول کې ستوندې او سورته بقره هه ستاسی سر تااس دی که نو اوس اعترا چې دی دا روس به ش دی د صورت حاج کېيکه صورتروست به لا شو دی که نه سر تااسې مخکېدي کوي سوتین س تااس که نو جیبا خبره د چې زوا مخکه شو د اعترااج به وس به کېږي پو دی په خبره باندې دامونږ چې که نه ورت مکې دی او مګلي دی د زولي داسې دی ترریبا داسې دی دی دا, دا, دا, دا فاداره او نو سورته حاج کې اترار راشي نه دې جواب راغوځي خبره ده دا خو زما په نو صحیح جواب څه دی نو صحیح جواب څنګه ماسور دې د صحابي کرامو نه میم علیب سي ووري ماسور ماسور مطلب چې نقل څه لري د صحابي کرامو نه هغه څه صحیح ایته واته دی د ابن جریر د سدی په حواله سره د ابن عباس او د ابن مسعود رضی الله دا روایت نقل کئ سکهله په آیت 17 اته را 19 کې چې مکی د مشرکانو مثال دا ور سره او په آیت 19 کې بیا د منافکانو مثال دا وګوره باران سره ذکر شو نو بیا مشرکانو اعتراضو منافقانو اعتراضو چې تاسو څنګه د خوده کتاب دی. دا, دا خدای کتاب کې کتاب دی په دې کې به د اور او د زموږ په حال کې ذکر کېده په دې کې چې ټګټ په حال کې ذکر شي زه ځواب کړ چې مثال د بیزاد مقصود نه مثال د پاره د کوېول وی لکه د مکی د مشرکانو مثال ورکړو د تیاری سره چې په تیارک نه څلار ته ورکا خدای ته رسایو وصله جلل ته رسایو کوستا کولار وته نوماله چې پیغمبر راوو اوته خدای ته د رسو س ملارې ته وکه چې ته د رسو ملارې ته خوونه چ کوآو نه ان کار وکو د پیغمبر رسالت را غوی کار وک کوو نو پاتې شو او داې د منافکان د مثال غ ت باران اوتهګ سره ورکرکو سینګه چې د باران د مخکې ورې را شي او کرسګ سره خله کېږي نو تاسې مناسق ته تا خبرې نهې شي کله چا سره مخامخ کیدی شي او له خبره کولیش نو سې جوابي اومدادې پوه شو کېنه ان الله یقینا الله اوس ترجمه تا ور کېته ان الله یقینا الله لا يصحيه لا يصحيه باګ نکاين لا يصحيه باګ نکاين دلته کې اوس متذمینه منه باخلی جز منه جوز مانا مراد ده زګ چې د دې حیا چې د تو معنی دی او پریخو دل او دریم لکه چې کیچته حیا ماناو کې حیا یوسه مطلب چې له حیا نه کوي انسان سکه به حیا شوسه ها او شرم کې کانس پخې نو حیا هغو انسان کوي نو د ملامت دی یری نه کوي یروای هر راضی ده گنا نکم که ګنن کومې دا ګناو کومه لاملت به شم خو ته به ملامت شم باندې ته به ملامت شم ملامت مطلب خسترږي چې بندې په دې ته شو شرمږي نو له ملامت ملامت کیدین شي نو اوس بد دې کیدلای صحیح سمونه کې نو اګه کید دی په دې په ځدی یو ملامت کیدل <سؤال> او تر اکر پر خودل شرم به وې دا ملامت یا دا وې نه د دو ته بیا هغلی شي حیا اوس دیته چې دا الله د پاه خوته دا معری شي کوې چېله حیا نه کوي نو بیا حيا مانا دا مافو ټیک کېږي نو بلتهې م د حیا او تب جز اخلی پرې خل شي پرې خاوتل انسان چې حیا را شي نو او کار پرېږ که نه ل کې را سې اضافه ته کل حیا او م مشي ته چې ستانه پله حیا لاړه دبل چې څ خوو خیا کوه بیا انسانډ ټ کهه د زلي دغه هغه ورڅ کوي او خدای نه حیا نکېږي راغور بندیان نه حیا نکېږي دته تکي د حیا ورځم چې دې غالي په معنی د پریخاوته ده څه شي د پریخاوته د دې معنی چې لمؤسبین دي چې دلایستای معنی کاي لايې ترق لايې ترق یعني نه پریګي ایا زره ما سلام ما بوزا دا چې بیان کی یو مثال د مایشي ته ماتو کا یاد وینم ورکه یې نه تاسو کوم ماشه یې غوښه یې نه ماشه تاسو غواړه او غویا غوي باران یې غوي دا ورغته مثال مې دی ګره اورم غتڅي او به نديری غتي علاوه یوه او په خونو باندې کې د ماشه د ورکه مثال او به زه تاسو کوله باندېانو د پیاکو له فارز کړو بلکې پوه شئ به خبر اواز نو ان الله یقیقن الله لا یستحیی پاګ نه کوي یعنی نپريګري اي نظر واعظ دایشي بیان کی زرب په معنا ته بیانونه سره قراني كريم کې زرب په کړو مانو ابن العربی رحمت الله علیه فرمایي چې زرب به دا زربا د خپل مانو په حساب ترکم سمندر ده دا کلب په معنا د وحلو راځي دا, وحل دا کلب په معنا د بیانولو راځي کلب په معنا د شاګر د قامول راځي کلب په معنا د دیوال د چتول راځي د قراني په معنا د ډیرو مانو دانی با سر راجی. نو دالې چې زره په حالت کې مونږ نه واله سره نو ان الله یقینا لا ايي ساي په اقنا کوي نبري کوي ايي اسري وا بیان چ بيان کې مثال یو مثال ما بعودا تل هغه چې ما شي امر اي او ما فوقا اي د ما شي لم ورکه فاما الذين اتخذت چې دا مثال چې بيان کولو به څنګه چل کیږي مو اي بس په پټو ګماني چې زما خدای راني ګولې زما پیغمبر بيان کړي بالکل ټک تا په څو خو چې کل ان مې نادیان دي نو غلی پې بیا ې شروعي نو په له ن اق سادي عملې چې من لمه سر کو دفهمون ندي پوهږيول حق چېقی داامثال رشتې دی مربن حق دا پهګ معرو ما را ځي کله ح فه د حق فه د کامل باید کله حق فمانه د صادق او کله حق ف منه الله نو الله الحق يقين لا مثال رشتینه مه رب هند دوی در طرف ناو رشتینه دې نه یو کامل بیان دی په دې کې پوسو نیږدی ا لیست وا اما الذين ورثه كثال كفروا تملق دي د مثلا توحید او سلطه ده په یقول ما ماذا واي اراد الله سي اراد كذلك له په هاغه مثلا د دې مثال په بیان لو سلام دې مثال ته پکی ساي جاته ایا ته دې خبرې ته پکې سايته او سر چې کله د په یوه له فارې یو نصار ذکر کیې یو ته دې خبرې ته سايته اته دې پاکستان مطلب ایا به نه بدې ولا زوره ټیم خراب کو پاجي پکې ویا خدای او ولدا تشتر چې ما دره نو او به دې ترجمه لري خپوي او دا ترجمه یا ډولې شوکا او دې تفسیرو دې نه تاسو کوته پکې سايته یو څه درسته دا نه دا چې دا زه غندۍ نو ته خو راځم په طلب کې نه کنه چې وضاحت شو ښه حاصل شي ته خوایم چې به دا خبر را شي پټه پټه شنو ګټ ته وضاحت نه خوخه نو یوزل بهې کثیره ټول دغه قتل او ځما نه اوکه یوزل گمراهیږي به په قران په مثال کثیرن ډیر خلک نو ولې قران د گمراهی د پرناهغه خلک د گمراه شي ها نو دې ځکه ورته معنی ده کې یوزل بهې کثیره یاد ساتای کلا کلا گمراہی یا یو گمراہی دلوی یو گمراہی خدا رکی دلوی په گئی بخبرہ اگر گورا عدیس کے راضی چلنا ستار ساتھ دے پا انسان چیو گناو کی پتہ پردہ اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا او کله چی دے جو دی گناعا فیل جور کی او پا دی مانے سمرار شورو کی نبیہ لنا رکھتا رکھے پوئی گئی بخبرہ بانے کبندې یو څلغلو کیدې څلغلو کیدې دی زلا الله به پردي وای شي الله له کارن کی وڅګه لا انسان د دې ګناهن خپل یو کسب جوړ کیږي او بیا یې کیږي دی الله رحمکار دی خلکو ته وی شرمه دا خلکو قرآن پټ پټې تر ازونه کوي دا بازه خلک شک او شبہات خلکو لړ پړ کې شي واحدین وته یو سرغوت چنګوله بل <سؤال> سرغوت چنګوله نو یې الله نختار کوي چې خیر دې نه پوي دی و به خبره باندې تا ن پوه دی زه خیر دی ته پوهشي دی پوه شو چې کاره بلته پوه شي او پیانتهته را نه کوي او د ملګرو تر میزه دا او غوت کوې جوړ کړي یو سره غور تنته د شکوکوو د بل <سؤال> سره مون سره نو بیا نره کاره کې په ملکر بس بیا تی اعتماد پاسې د خلکو بیا هغه محبت په سره د خلکو ختم شي تا لکو کوره په دکاره چې صورت تي ام ایدا شپگم ازیبارا اید چونسد نهاتا ستبوری شپگم ایوام ازیبارا باید شپگم ازیبارا چونسد سلور وقایۃ الیهود یذلائی مغلیلا ده یهود خبر غونې ځکه کوله یو خبر ساتي تاو چې یو دیم بدین مانيفيستی نه له سره پکاو والسلام موندیږي راکې د الله تعالی ستړلې شي وې ابهم غنه لګون چې پدینالونه پسته نه نو دا یې جواب وکونو جو غلت اېدې تلله خو سی تا ګور غلت اېدې هم بل شي د دې کاري کارنه زه د جديت تاخير خیر لسم بل ایزامي په لوله کول چلم لري زده را کړې بس تا او ولې ځکه کم خلک په دین نه اخلي نو ګوند د ټول خلکو کارخاني دی اجازه نه چلي اه په څه کوي دې کې هډیر داسې دي صداګه کوته سبا ویو د ویګای نه تلان په هاديږي څلورات ورکې د چا روینه او اگر موږ دې کندې برداشت کړې خو خدای په کتاب ته چانه پیتی نه ali او امامتۍ ته چانه پیتی نه ali او بیان ته چانه پیتی نه ali بیان ته چې په خپل ټicket باندې خپل پیسې باندې نو غولطا یې پیه ته دا خپل له سره د کاري خیر نه بنچې ودي نو خو دې الله ظم ل کو زله غ لدي بند شوي دي لاسدي د کاره خیررم والله نو او برې بانې لانت شو دی بما په سب دا خبرو قالو چې د وویللي الله دزیرا کوري نو بس کوو او چې بدیل لاړم بسس کوو به بل ل داوه بلکې لا الله موب پطې فرخردي سنګ دله لاسي الله ت پته ده یون خو خرج کوي الله ستلتهې د یژل نوبي كثيره نه غ معنا راغخه خم دیبلقررانته ګور ولله دن نه او خاام مخهختاره بې كثيرراډر مطلب کاره ب كثيررنډې من نومد دی نه دبي مخالفونه دې ی غود نه دبي انکیین نهمهغ چېتاب انله سرراې شو دی ک تاتهمهرب لا ضرت د طرف نه توغیا پر ته قران ته بیان کوي چې کفر څومره ولرځيږي څومره خطرش ته دی مثال جماعاته کرام الله دی عمر مانولاله پهینو کتير خیر او برکت راځي فرمایي چې وایته ته قران ته دی دشمن مثال ته توحید ته دی دشمن مثال دا پسند د ګډیرا دی پسند سيشي دی ګډیرا شینګه چې دا دی رن کرنو کرن د بিন্ন کوي حال دی د کوس مثلان دغه ډران دی دا ب نه کو لکه نه داې کله ته دي ته ب چا عړهمه کې یاره دا د چ تونو او دا زه خپل پهټله به سره وور وړو ی خرصو. او دا چې کله را لړېږ دا چې کمېټې شروع کې تبتهې د کوآ دشمن به ته چې دا خو ل بر او دا خو لبرګ نه او دا خو ل ج ل جوړی او داغه په قران دین مینه دي او داغه په قران دین مینه دي او په دا خو د قران دین خلک او په دا خو د دین دین خلک خو چې کله ته په کریم کې د دای په یو شرکي عقيده باندې راځوکي د دای په یو بدعت باندې راځوکي ته دای په یو دین سره صحیح نه راځوکي چې له په دین دا بي سيولې دي ته په دین په خلکو باندې سره ونه جوړې دي څ دې خلکو لري چې ویل نو بیا وای دا پنځفیريانه چې تا ته غلطدۍ byteArray دا ډېر کومرا خلص دي او دا غره دای په لمو باندې تیر راځي دا به ته کوی چې راځه مو ګور ته خپل علم ته مو ګوره کړئ چې په علم کې مو تیر راځي دا عالم پسات باندې تیر راځي چا پورې ستورو ته ویل <سؤال> چا پورې بدنامه ته ویل او کعالم یوګن پختره رازلې دي خدای پاک داغي رات کړي دې ته کوم ګوري کنه نه چې پښ نګاره عليم به یوګن مې ترود کی د بیا وایته ګوروي ته د یاد کار دې دا ګوروي ته د یاد کار سي اولما نه دا ګوروي د اولما به ستیکي دته یو ګندو لشکاره شي دته که شرکیات کار وکړي وایي مړي رات د ثواب او استرا او استا اوخه په چار بیا د چوي شووږي او د مورې پکورټ خوارک شته او کنه د مورې پکورټ خوارک سره اجازه خوړات تو وګوره کیږي کنه کی, کی. بې خبره د خوارک له خوارک نه خبره زه روانم نه روانه یې سړی ته چا وی په ډیران باندې مونږ د با کیږي هغه کی. راځه په ډیران او کم ثری کمچ مونږ په کیږي او کنه بې خبره د ښکته پورته ولا نه د ډیران باې دخخت ته ورده کې کې خبره د خقې پورې نه ده خبره د کمبل <سؤال> د نهره نو تا چې انسانې بل <سؤال> پروې او <سؤال> ته پهغ زن باې راکې نو بیا چا دی دشمنی ته ګوره د بوغو ته د یغه ککینو ته ګوره چې دا بیا کمی کې راختاره کې د آ سره د ګران د بلې دو دی کوم کوه شوونه د مرکز د ې دو د کوم کوشونه شروعکې سا چې کمه دررضګالي کاغ یو کوته کاغ د د کانه د لرغو یو ټوپال دی په وسیله د اونړی جو دا ور دي کېدای شي 37 پنځه ته بیا دغه کوفر کا ګوره او بیا دغه دې بغتو کا ګوره نو ولې دې ځنن خامه احکام به کی کثیر انده مينون دې مخالفین د قران او سنت او ماه او کتاب او ځله ترني جنشي دی لیکتا دا د رب که سد رب ترپ لا طغیان لږر کشي او کفر او کفر الخوا نه بين نه مون ادته الله وایي چوله دیمونږ دو تررم د عاد ته ظ دشمنېول باز تر لا یو م مطرقیمتته پورې د ډې بتیانو به خپل یو بلبي دقییامت ته پورې بدي شي او کهدیته یو خبره متفق شوي دي نوقدر د مطرره په کسه دی دخورآ مخالف د مخالفته کوي نورتهس دا مونږ نه تا خبرې کوي چې یو بل کوفر فيټریکای ته د یو بل دی تخپدي شي یو مونږ بل تخفل جمعات نبري دي یو مونږ نه بل جمعات کې بل به دې نه پریږدي دا چې نه وایي دا اوس خوب نه کده راغونه باندې په کتابیان والی باندې به چې ماټ او چې دا یو شي ویلي نه دا ساطع خلاف د په خلاف او په ځای یې چې ته خلي ور کوي چې کله ما اوږدې کله چې زې بل کې نار ال امر له حربې د فارغ چا ته مله به ټول مردکار یې عوام او دا عوام په فتافه سرای نه ومن خلک کله چې کله څو کله سفیره نو ادفه الله الله مړکی د غور لرا الله مړکی د غور لرا دګه ستا په خلاف سری پر د ګندي پکلي کیو کی خدای حق کی ضرور خورېږي او باطل زړ خور شي زړ راتول شي و اونا د فساه او د کوشش کوي پس م د فسا اوله وې دي او الله میره کو د مساو سره اوموکت ته وجه شودي که نه دی کوي تفسیر القورآې بال القآ او واللهې زمون مستزانانو په او ماله اوله دلمم کېد سر بر کچ چې دا خوا الله دغل او دغل په خللو باندې الله م سره وررس واللهې زمون دخلينم په قران دا خو هغه نور خلکو ته آسان کیچو رسی کیږي او ژوند ته هیڅ یګینو کې د ژوند یا سترو خوشحالي راشي چې باندې په یو یو څالی پويش نو یو ځل نو د ټاکو معنا د کوم راځي د ښکار کیدو چې سوره کو دی اگر دهات چې امه چوله ده تاسو پکې دنه شې تعالی نه هوښه به شیطانت او غاره مته برښکارش دیو زل اے گمراعیس صارا کی گی بیپنے قرآن بانے کسی را گڑے و خلقوں ساپ اتنزیم کی میوکس را اڈناؤ زی او دیر بخوش اخلاقا او دیر بسخاوتی او دیر ببہاتری او دیر بننری او دیر ببھاٹی بھاٹی وہی او طب اے چکتن ان دادا ہر کار د ضرورنکار داگلان دیوزی او چلک وقتی ری گی نو اگر زندو بیا رخ کا ده رام دوې بیا راکاره کې چې دا د قرآاند کمالته چې دی قآ سرهڅوک دا ینی کندنده پهنیه بهد شي پات کې دی دی بهته خاامخه خوا کېږي دا ددونونه به خلته سخکاره کېږي ی ګمري ساه کېږي به په د قآمانې کې را دې رو خلکو و یادي او مجبوطېږي به په د قآمانې کې را خلاص ته کې داه دسه دسه د کله کېدو ته مضبوطی ده موږ دې رسوره پاتیا کې کنه دې لنصرات المستقيم مالک په قران کریم کې هدايت پګاړو مانو باندې راشي تر کله کې دایس آلته د هدايت تلور مراتب نو دلته کې هغه یو مرتبه کې دې لوګره تر دلته کې غشوا ويهدي به كثيره ذشرط بسر کې ویلو تل للمتقين اتمو مانات وګره د قران کله کواله دې په دې باندې خلک داسې کله شتاس چې قران پنینه است نو په خپل کول کې خبرې مشي کوې چې خبره کوي نو ره خبره د کلي نه ده او چا غلی نیم او ساب نه س کوي او چې کآ ته بده کي نو بیا با چا دکه مخامخ ولاري د خبرې نه یاری کو ته مخامخ ولاري د خبرې نهردي که د کلي خان د مخامخ ولاې نو دپیان نه یارېږي که بیا یو که سیر تا داې خلک راته مشيي پهو په زګو د ل ک دا یاره نه را ي چېره په زهو په دیناکاره ملاره کوم دا خلک په شوای او دا مولا بهای یارهونه را ځي ځکه چې دی خو بیان کوي دله د ځ د پاره که نه چاانه خو پتونیا رااخري د چاانه خوې پیسې نهلي نو دګه مکو دی چې زهه بیان کوم ددي دپارې چېدي خلکو د یورته کوشي او که کوس م نو مال خلک سره کوي ولا راک دا چی کنه وای مال سره کوي به یې چې نن نن ما غري په لکړی ده ننور به مال سره کوي چې زه دا غي د بار شین شین غوړ غوندو کړی راخه له کوشاله کوم یزه زم بیا به مال دې سره کوي به یې کوي چې مخ په ده چې ما په یاد دی ما په لګستنی نو دوی په ما سره نه هسته سان چې زه به حق ویا زو کوم دوی به ما سره کوي نه نو یې هدي بهه کثیره او په دې قران باندې باندې <تصفح> دا ډېر ښه چې بیا مو په تاسو ته شي دا چې بیا هر ځای باندې تاسو ته شي او چې قران دې دې کې څه دې خبره نشي کولې دې بیا یاري چې دې به نو یه دې به کثیر او مضبوطي په دې قران باندې ډېر خلک او په دې قران باندې خلک تاسو مضبوط شي ته دې قرآن غلا بیا په سی شي ته دې قرآن د شي ته دې قرآن د پاره ور ته بیا دا مزلۍ آسان شي دا په یاد ته لږه له وتا آسان شي دا یخني برداشت کول <سؤال> وتا آسان شي دا ګرمي برداشت کول وتا آسان شي دا سره دمره د قرآن تکینه سه وتا آسان شي بندې یاد عاشق لخص تر سر خلک وایته نه وینه به دې خپل کتاب سینګه زای او یره به دې کتاب به دې خپل کتاب وکاسې زیدو د دکره چله و ایز د خپل بنیان کله کو ولله کلک کله سره زموږ د تاسو ته زانو زموږ د موط لار د ټول موحدین عمل کرو د ویاه دي مضبوطی وی کی خلک ويره تاسو په دې تور کی دا تو نه پینځه شپه ګنتی سی کی نه ای تاسو کی شي او دا او استاد ګل یو شانتی بیان کوي او دا په پوملسک چټی نه ورک او دا په کې له تفریح نه کوي او دا څنګه یو شانتی بیان پېټه د خده کار وکړه وګوره په کومه په محبت او په عبادت کې نه زیته تاسو زه ته تکل کوم نو یې بی بی کثیر او مسجد تیږي په قران باندې خلک هرام ابن ملحان ذلله ونه پځند په دې ځواني لګي ده لیدي او که شاده مخیلانه ز پېتراخ کې داسې دي چې ني تراوتی دا وینې ته بایيغي وینې راخني او په خپل مخ باندې راګي او وي فسطوره بل کعبه فسطوره بل کعبه کلچېو کړو کا کلچېو کړو دا که پېنه کلک کوي دنیا دې د انسان پښينه کې راووسی وي او وینې ته بایيغي او هغه وسوي چې فسطوره بل کعبه هغه وچې والی یو یو چې غوي در آسمانه خدای خدا تا چې بند به قرورآ باندې کلک شي نقامت بهته را شي مجبوت شي د بیا چاته فرادونه نهکه بلکې چې فکف دی را شي د نور هم د کلوالي او د مجبوتوالي د ظااهره کوه بل دشمل دګان نه ورځئ تباې غ دو دشمن وګې خو به سرار ساته بل لي وي نه جووره و تاې خو کېږي و یا وایي زن خو بچ هم نه شته د خدای پاکهه چې سبره سره کېږي یا ا دا و چل کیږي او يا خدای زما मिनिस्टर د جاخیر عمر په می سنګ کې په بالا ورځ راته چاوې خپلو په خاورې وایي که ما درو نور ولا کوم ته سی واده نه ما له ګک شرم د یو کال دی وای مو تاغه بناث کی او راغلی وای دغه دې سی واده دی مو دل نه دی ولا په خوشاله دوا دو او ولادي په خوشاله کیږه پور تک بیسه په خوشاله او اون له تاخه پکېږي نو مې تکی نه توباناس پي او مې زه خنيم خپا بالحمد لله ما رب الله <سؤال> بزرګو به چرته مي راولي ډېر خو دې تا بيدار کړی زماتي مې زته کوم خوشاله <سؤال> ایمه وروڼه و دې سلامونه ورو ورو خوشاله ني بيته سلامونه ورو من او ځای مودي زمونه مې دې سبي کله دې یو دینه جاری کله دې بل دینه جاری د لورو مې دې جاری علي ندي جاميني شتنه په مالم کو دې پکتومره بچی راکړه چې زما لهنې او مې چې زو تا کوم خوشاله او زماتي کوم روزانه په کور کې خالي دې کوم خوشاله ویاو ته کو بخطوره و دې او ست ماته وي په خپل خبره کې چې دې تاسو پیری زې دې مستر خو دې دې لیکي زماتي په زو کې خدای دې راکې چې مې ني مزه د خلنو راځيم خو خلک سره لاس نشم لګولم قران باندې پدې انداز کله کید کلا یو مرضی انسان ساری زخم لګوتې د وړې نه چې غنوي ته دا وینې نماینده دې سره نور ټکوریږي مضبوطی کی نو یادی بی کثیره مضبوطی کی پدې قران باندې ډېر خلک سو ماي ذل بنين سو قران باندې چې زما مضبوط شي نو بیا خلک د خپلې به وسیې غفريان مخالفین ته نه کوي تیا د ټول لوګو څنګه فریاد کوي مخالف سره مخه نه کوي د خپل بیا ولای دی هغه فریاد څوک د مخالفینو سره مخه نه کوي په تاسو خبرونه نه تر خپل ګان ملاوی یل ملاوی خپدې شمنه بدلاسه نه ظاهرې چې اوس خپای خنار ته په وت ښکار کوي چې په دشمن واپس تورو پرې کېږي نو ته په تو چاړې شوې او هغه ومن د لوګو کې پاتې کېږي وایي چې وایي پلان کوي کوته چې اوچړې اوړي او چاوته ترجمې مرجمې кай خبرې راځي څنګه ونښتې وايي که فخر و لهي اهديبي كثيرة مضبوطيږي په قرآن باندې خلک او ما يذل به او نو ابراهيم ذكر کيږي په قرآن باندې الا الفاتحين انك لفاعق فان خلق فاذقين چهو د فاتح فاتح څاڅوي واثق في ثق اثر د خروج ته لشي صدا خروج دی ولشي وتو ته ولشي یوه مانا خروت د هر ککه مراجعه وکړل چې دا الله د وجودیت د دایرې نوټ دي د الله د غلامان ته کوم ټوک په غاړه وایمات کړی دي دایرې نوټ دي, دا دا دي. دا نو دي, دي شرک او بت ترطا زه دا به تفاصل کوی یو ځای مټرن ترمای چې فوایسک هغه ته مو ګتایلی فوایسک هغه دې مجینی اوا مدان څه وړه پوهیئس نه یا دا وړو پوهی پرته یاده وریجو یا بلدا شي برستان تولای او مگا ورشی اغلال اول فوئی سق نو دا فاسقم دا غشی دی دا دب ان دا کاری چھتے بده دی توحید او سنت چی دا کمی بوجای پردی دی دا کم گودامو ندک تی دا توحید دا سنت دی بورزی په دا تنظیم کی و کوشش پکائی چی دا بوجای سرائی کی او د بندیانو لاکی دی او منونه واپس خراب کی و واپس زور دی انتوار دا دا دای کاری خفوئی سق تین پی شکالتا تشکوک و شبہاتا چاہے اللہ زینہ دو سکم دنیاوی ذکر کر دفاسق حکم دنیاوی یعنی دنیا کی بدئی سنگئی دنیا کی تیتاسی لاللہ فی صلح پی بوری اللہ زینہ دفاسقانا کسانی ینقذونا شبی ما تبیغد اللہ وادید اللہ من بعدی میساقی پس ومزبوت والی نا دینا میساق با دوسق ندے پمانا لئے دیماد او ماته اعت ما ې م بعدې مسااک بس ل کدونونه او چې کله دا مسااک د باېفال ل شي نو په ما ت نو د مسااک و شي مبوط د فيمان تا لبس د مثاک شکر یعنی الله تعالی مساله توحید په داسې انداز کې متلله کا گویا کا چې کله کې اوتړه لاله کا هله کوي کنه مې کله کې چې پراو نه نو دارنګه الله رب العزت په توحید دا مساله داسې کله کا او داسې متلله کا چې ورزاو څوک لاول نه شي او په امکته نيته دي کومه شکت او زپدی په یو نه شو د تاسو نه توحید باندې نه پوي نو مين باندې بي پس تمز بوته واده ددینم کله چې وعده کړې وي پالمر وخت د الله سره چلا وته یلست دی ربکم تو قالوا بلا دیتولې چې والله ته هم ګربي کله کا وعده کړی و بیا دا هغه وادي دا یع ته نه را الله رب لږه انبيار علي ګل دی وخت په وخت انبيان سره اسماني څه را علي ګل دی شريعتو نه علي دی دغه کا وعده په خیالونو ساتلو دا نه به واده وکړم <تصفيق> تراشی، قران تر راش قران تقيني زابو زكي خاتو بياني خاتو بالکل سمالو تي سماوات او دغوري ندرنګ باد پر ختم بيان ختم هغه ځڑا چې د عمل ختم او د دې باندې وسر نه پدوم تو ورګشي په شيکیا تو ورګشي په بې نام تو ورګشي د دې اباوازه متا کذلا دغه حديث حال سيار او عالم چې قران او سنت دکينه په قران او سنت باندې پوښي شي وتداللا <سؤال> سراوا دوکا چې به زہ اکی دا حکم پک پر ځان ناتہ او دا به نور خلق ته رسول او بیا زہ هغه اکی دا به ځان ناتہ چې کا او ني نور خلق ته رسول ودا یې ما تکره وېقولون اولیکت کای د فاتت دیم اسه پته ووره وېقولون دیکت کای ما حکم امر الله جروکم کړي دی الله دې دی په ادا کول سرا ایوسل دا کوي شي ويرسدونا في الآلس وفساد كيف تزمككي ويقتعونا ما أمر الله يومنا طول أحكام جي ديبه أحكاماتو كي بها دي سلوالكي كهوكم داك ديوي ديبه پاك سلوالكي كهوكم دا منزي ديبه پاك سلوالكي كهوكم دا روجيوي ديبه پاك سلوالكي کو حکم د زکات دی د خیرات دی د صدقات دی حکم د تنظیم دی دایغه کټکای او باغی کې وچل ول کوي ما امر الله ومراتولا کمایې پاری کې ودی ا کټ کټ پر او وی او هغه دای صحیح طریقې سره ادا کړ او یا لر ما یو قول مفسرین ما نه کړي چې د کټ کای مها غرش دی امر الله و دې چې کوم کوي الله دې دې په ادا کولو سره یو سره چې غرش دی او پالل شي او دا باندې منځه مثال پښند انگریزي د کښینګ انگریزان چې وښینګه پر راشي او وښی بایلی شي په اړه کې اته لسکا وروسته او د ایسپل نو کری مزرې کوې چې remote لر د ودې چځه او بیا و دې ځا لواګه کوي کله خاون بېل سي کې نه په مور پی جنینه نه بلار پی جنینه نه ورو پی جنینه ولوبې خور پی او چې دیر سوک د مور پلار فا مدرگاری دو کال کې با یوزل را شو کل دفتر اوڑی پلار لور کی دادا دا پلار او مور سره مغا قت دو باز خلق داسی چی کټ کت کئی پلار سر رشتا کت مور سره کت تخور سر کت تارور سر کت سخر گنائی سر رشتی کت تا پلار گنائی سر رشتی کت بس اویر او اخفل زان دا طول او بس مچا لور وای لاوگای مکور دا سوبری دا یا مکشا کر څه سو کوي د کمینسان په لړ کې چې د رښتوک درنی اګه کړسوک ورشي نو چې ورته کولای کیږي د ایبرګټ مدام بندي تشپې خو یار څه بندل کنه خدای ور ځان بندي او چې ته وایو دا به د ګټ پري خلکې به وټرې کیدربا څوک څوک یې سره راته نسسته خاخه به د ورنه باندې رخصت ته ورنه به رخصت کې دې وډای نه وا پسې په له ناشې اواثمت څخه ثاني دا ولګه دا بندوس راغو او کیناڅ نو دا بصېسکی او دا به ملتم خرابای او راشه وکړه تاوی نو سرګه دا وای د رښتې کګري نه د ترما ما نه د بلې رښتې بس کوشش مې ده چې رښتوا وکړتای نو تاسو په بنیاد دیبه دا خدای زه را خپل ځان له موقام جوړتي او دا په بندیا نو کوم مقام او ځای چې نو يخفونا دا اکتتای ما ها غا رشتی امر الله <سؤال> جو کم قیدنا بهی دا دی بادا کونو سرا ایو سنا چی دا رشتی و پانو نشی و يبسی دونو فساد قید الانس فساد سر فساد دا شرک فساد دا بناتو فساد دا رسم رواج فساد دا غلاو دا فساد دا دروغ و دا چغلائی فساد دا بدناو و دا تغمدونو کوشش پیدای چی بزمککی فساد خور کی او بندیا المسترب کی نو لاته دا کسانان دا پااسخان س م خوره کر کوي و لاته دا فاسخانمون خاص غمونږ خااصیر هم دی توانیان ده دا سری دا تاان دي اخرت چې تا دا توان سودا وکړه دا دا س لګیا تاسو کوي نو دا د توانان سودا ده دابلې ک کااب نهشيشي پس دیخوا له خو چې پنزل ته اوور سو خولو رشي واللاړ ګورې سبق تا کې تا سخوا دخوامه ګوره بس ته به کوئ خو راي به چې بهلي نو بس ولاړرب ان الله یقی نه نه الله تا سب خپله ډول ته بهجو خرابه کو تونونه ې ممسلی ما روانې کل دي او تاسو ګور ان الله یقی الله لا یفتحی باق نکا یلین پریگدی ایاز روادہ چی بیان کی مسئلن یا مثال ما باؤو بطن اگا چی دمائشی امرائی فما فو فوقا یادتی نمبرو کے وامله الَّذِينَ پس چې کسان دی عملي چې د مه مسله د تو ده پهیالهونه نودي پوېږي انغل حې ش دا مثال رشتېېرددو رب طرفناام الذي نه ور کسان کوم را ساه کېږي ب د د قآن په باید سره ک را د ډې رو خلکوو يودي اومر بږي به دقرران په بیان سره کكثير راډې خل کوو وما ب را کاره کېږي ب دې قران په بایدیان سره இல்ல ف کې لکن د فزقانو ل نه الله من با دیمی په پس دا مزبوط والی دا غینا و یک پا دی کٹ کری ما آغا یا آغا اخکام امر الله جو کم کری دللا بھی پده سرا ایو سولا دا چو پالا لشی و یک سیدونو دی فساد کنسی الارضی پس مکا کی اولا ای کار دا ساسقانو اوم الخاسرون ان, ان دی